Dagens popcorn, hajen som visste för mycket Hej och välkomna till Popcorn, -Cool, ditt projekt och ljus i biomörkret Jag heter Johannes Och jag heter Mia eh, Och idag är det svensk film igen Yes! <laughs> det är inte så ofta eh, vi tittar på svensk film Men ibland så eh, händer det <laughs> <laughs> Eller plötsligt händer det som man säger i utrustning Exakt Och nu har det hänt Precis, och det är galenskaparna Yes! Eller ska? Ja. Ja. ska man egentligen kalla det för musikal, kanske? Det är det delvis, absolut Alltså den här är ganska mycket Och en och samma gång, den här filmen Tycker jag Alltså den är dels, dels lite musikal Och sen är den dels eh, fars Men samtidigt är den också liksom Lite familjedrama Ja, men också, också lite sketchfilm aha för att det är väldigt, så här, ganska tydliga scener som är rätt sketchiga på sätt och vis. Absolut. Och den är väldigt. Eh, den är kanske inte så verklighetstrogen heller. <laughs> Men du känns som en, en klassisk äh, galenskapande mix kan man ju säga. Det skulle man kunna göra. Eh, jämfört med flera andra och filmer och de som jag sett eh, med dem så kan jag väl säga att den här har vi kanske. Lite väl lös struktur på sätt och vis mm -hmm. Alltså den hänger inte ihop riktigt lika bra Det är inte samma driv i handlingen Men det är nog just för att det är, det är mest en fars Alltså det är mest menat att bara vara allmänt roligt Men det har man ju också här klassiska alltså inslagen Med lite springa, alltså springa i dörrar och låtsas på någon annan När man är och det ja. är det andra med tre Exakt Mm och det märks, just det här farsinskaget är väldigt, väldigt tydligt Inför minst med hans sonen som låtsas att han är tre olika personer Ja, så. så det är ett sånt väldigt, väldigt klassiskt grepp eh, Men som sagt, i, i övrigt, alltså det första man ska säga är att den här filmen är fruktansvärt 80 det, det var något av det första jag tänkte på det, när de började spela inledningsmusiken ja. <laughs> att, Oj, oj, oj, här var det 80-tal Man hörde på den här första liksom, synth-akkorden och sen kommer han körande köra det i en röd och gulrutig Porsche. Men, men det var inte gjort riktigt så tidigt som ni kanske hade gissat. Nej, precis. Det ser ut som att den skulle vara gjort mitten på 80-talet någon gång kanske. Mm. Men det är den inte, utan den gjorde 89, så den är gjort ganska sent 80. Ja. Fast det stämmer ju å andra sidan ganska väl överens med med galenskaparnas eh, historia om man säger så ja, de, bör det... de började ju bli riktigt stora i mitten av 80-talet och liksom, det är väl just här omkring eh, slutet på 80-talet som var som absolut störst Och det är då de där får möjlighet för pengar att kunna producera de här filmerna och det. Mm. För det var en annan sak jag tänkte på med den här är att den kändes väldigt påkostad Det är sant det kan jag tala med om Det är väldigt mycket så här, effekter och det är... Som sagt massa porsar som dyker upp i den här dansscenen utanför börsen. Och det är helikoptrar. Och det är folk som springer på tunnelbanetågstak. Och liksom ja men är det är inte att mycket just det här med stundscenen. Som han delt det här med, när han springer på tågstaket talk där som du pratade om. Du tänkte på tunneln där eller? Ja. Ja. Men också det här när de hoppar ut genom fönstret. Ja. den det Precis. Var... Jag hade ju tänkt på den här när han blir slagen av den här kulan och flyger ut Ja, precis Precis, för att de två första ser väldigt fejkade ut mm. Men den tredje gången så har de ju faktiskt ett helt klipp När han flyger från fönstret och hela vägen ner Och det är typ fyra, fem våningar eller någonting ja. Och det ser helt, det ser inte trickfilmat ut på något sätt Det ser verkligen ut som att ja, det är någon som verkligen hoppade <laughs> det är lite läskigt och de hoppar fallskärm och liksom sådana grejer också. Så. Ja, det gör de ja. Just ja. Det. ja Ja Men det är mycket sånt. Precis. Så synes att det måste ha kosta lite mer pengar och framdelar. Exakt. Så det är, det är lite lustigt just att de har lagt sådana här. För. Ja som sagt, handlingen är ganska enkel, även om de försöker röra till det. Mycket men det är så där klassisk Farshistoria verkligen. Med som du säger, en kille som låtsas vara tre personer. Och allihop ska vara bröder egentligen, så det är därför de är så lika liksom, och, ja, ja, alltså det är roliga att de har ju, eller han, sonen då Han är ju bara en, han, hans pappa är väl Han har väl varit för mycket för i sina business och för lite pappa alltså, Ja precis, Spoil spoiler-varning förresten Ja <laughs> Igen <Egentligen>, som alltid <laughs> Även om, jag tror inte att man missar sådär jättemycket det, det kan vara värt se ser ändå. Ja, faktiskt. Det, här, det handlar mer om deras mimik och ja. deras spel emellan. Men, mm. eh, ja. Eh, jo, ja, men som sagt, han har väl varit mer affärsman än pappa, skulle man väl kunna säga. Ja. Eh, och eh, han har väl något bitter son, skulle jag vilja påstå. Mm. Ändå. Eh, och eh, sonen vill ju. Helt enkelt snuva pappan på hans förmögenhet För att han kan helt enkelt ja. eh, För vad pappan tror är att han har tre söner Och han har delat ut en viss andel av bolaget 20% var tror jag ja. Till de här sönerna För att de kommer inte överens Han vet att de är jättegåsamt så de har aldrig umgås För han har aldrig träffat dem tillsammans Vilket vi mm. sin naturliga förklaring med att de bara är en eh, Och eh, nu har han ju kommit fram till då, att hans, Han har ju 60% Och då okay. kan han ju att ut sin pappa ur bolaget i att han har majoriteten. Ja, det är det som är hans onda plan. <laughs> <laughs> och sen dyker det, det givetvis upp en massa andra komplikationer på vägen också. Ja, jag gillade fruktansvärt så mycket han... Hjälpen ut, vad heter han? Han den andra direktören, eller han... Ja, det kommer jag inte ihåg. Han den rakade. Men han som spelades av Per Fritzell i alla Fritzell. fall. Precis. Men <clears throat> den karaktären gillar jag väldigt mycket. Det roliga tyckte jag var att nu när vi har sett så mycket Bond Så alltså absolut första bilden som han dyker upp Där han sitter liksom i sin fina kostym och rakat huvud Och med en liten chihuahua i knät Så tänkte jag precis, ja oh, men det är ju Blofeld Du tror inte att det är en medveten referens Det var det säkert Alltså de kommer ju ut under den tiden också när... Jag tänkte faktiskt också på det Så att, ja, det var nog säkert en medveten referens Men det är väldigt kul Ja Sen kan, undra, sen kan man undra vad han gjorde, för liksom. bara såg aldrig han göra någonting annat än att sitta och titta på tv det fick ju också sin förklaring sen, att han fick massa hemliga tips via den kanalen Jo i och för sig, fast sen kan man ju fråga sig, var kom de tipsen från från början? Ja det Det man ju Det är också en sån där <laughs> grej som de inte riktigt... Uh... <laughs> Förklara han fick bara Nej. hemliga tips från början. Ja exakt Men han var väldigt skön karaktär för min första känsla var Shit, här har vi liksom Här har vi ju tänkte jag mm -hmm. först. För att hade man inte liksom fått veta så mycket Om den här faderssonrelationen på andra hållet Än Exakt. Men sen var han mest bara <laughs> Lite sig enklingen <laughs> Ja, precis, som de flesta av Per Fritzels roller kan man För det var säga. så roligt Precis innan vi började se den här filmen så sa vad, vad kul det hade varit att se Fritzels Som superskulken, för en skull. För att inom galenskapen känns det som att de ofta har det är tydligt att tydlig persongallerie. Ja, du spelar den här typen av roller och du spelar den här typen av roller ja. och så vidare. Och så är det första man får se av honom är det här. Mm. <laughs> och då kände exactly. jag att liksom, nu kanske det kommer. För att det blev inte riktigt så. Nej. Att han gjorde det bra ändå. Sen gillade jag hon eh, dotterroll. Oh, oh. eh, Silly. Valotts-Ramberg. Yes. Just det. är hon, hon, gillar jag faktiskt som skådespelare. Jag tycker hon kan vara väldigt rolig. Mm, särskilt när hon håller fast den här allra lilla eh, springfasen på toaletten där Ja, ja just det Och hon och det... får, får brilera och det tyckte jag var så roligt Ja, det var faktiskt så roligt det, Och där, där, såg, där såg man också hur oerhört lång hon är Hon är fruktansvärt lång Det har jag aldrig tänkt på tidigare, men det är hon verkligen Men det är väl hon som spelar med i Svensson Svensson också, va? Ja... Um... Ja det är det kanske jag Är inte hon som spelar mina mina? Eller jag, jag, jo, jo det kan nog stämma, det var länge sedan jag såg som så jag såg så, faktiskt Ja jo, men jag tror att hon inte gärna så fyrt Men tror hon spelar mina Det kan mycket väl stämma Fast det är en äldre sig ja. Eller en äldre skalostramare menar Men, mm. um, men, <laughs> jo, men hon, hon är faktiskt väldigt tuktig på att spela och, och, um, och Först trodde jag att hon kanske också skulle få den här rollen Lite som hon har svenska som där lite oskyldiga, lite våpiga Men så blev det ju inte riktigt Nej. Hon drar sig ju verkligen med de här stora planerna <laughs> Precis. Hon är, ja, blir väldigt drivande där Ja. Så hon gjorde också en väldigt bra äh, rollprestation Ja, ja. det som jag tänkte på lite grann också för att äh, Alla de här huvudmedlemmarna äh, om man så säger I Galen Skaparna var med äh, Överlag ganska mycket utom Knut Angered han var bara för en scen. Va? Ja, den här gospelscenen. Precis. För jag, jag har försökt se till att han lite om han skulle vara med i bakgrunden någonstans. Att du vet lite mm -hmm. Att han kanske skulle vara med i något liten någon annanstans. Men ja. det var han inte, tror jag. Nej. Så jag undrar om det var någonting. För att de brukar ju ändå vara så ganska tätt. Som liksom, verkligen grupp. Även om de flesta känner väl till att det är Claes som skriver nästan allting. Mm. Eh, just när det gäller. I alla fall eh, när det gäller manus. Mm. Jag vet att det eh, är flera som är med och skriver sånger. Eh, det delar de på mycket. Men just manus är det nästan bara Claes. Mm. Eh, men som sagt, de brukar ändå vara med väldigt mycket. Som sagt, de är väldigt... Nu är de mer splittrade och gör saker lite mer... Eh, men det är lite av förklarliga själv. Sen eh, Peter Angmar dog för ett par år sedan. Mm. Eh, men då var det ju verkligen så. Då var de en stor grupp. Så jag undrar om det var något att... Han hade någonting annat på gång eh, personligt då eh, Knut menar jag Det kan vara, de trodde var att det var en väldigt intensiv period Så han kanske satt och skrev låtar för någonting annat Och inte hade så mycket tid att reagera Precis, det är det jag funderar på att de, gjorde, de gjorde någonting sånt så att eh, han skulle få mer tid över till annat Kanske, jag vet inte Nej, För jag vet att han reagerade på det också Som du säger, han var med väldigt lite att han inte kom tillbaka sen, för det var en ganska rolig roll han hade. Mm -hmm. <laughs> hela hemliga prödraskapet, som vad vi har aldrig Ja, ah, jag hörde upp <laughs> alltså, Men jag tänkte säga att hela den scenen där tycker jag är väl värd att prata om faktiskt för att eh, eh, dels är det ett väldigt catchy musiknummer. Ja, det här med hela Munk med, med <laughs> Ja, precis. För det, är he hela, så det, det är någonting med gospel. Absolut Faktiskt, även, i, även i Blues Brothers jag den gospelscenen där med James Brown Det är en av mina favoritscener i den filmen ja. mm. eh, Musikscener ska jag säga För det finns andra riktigt roliga scener också Men eh, och i den här filmen det är en väldigt catchy melodi liksom. Och samtidigt så säger det väldigt mycket För att det är fortfarande Tycker jag är en väldigt vanlig inställning Att ja, men det här påverkar inte mig Och då behöver inte jag Ha någonting med det att göra överhuvudtaget. Precis Och här har de verkligen bara dragit ett steg längre Och så att, att de, de har gömt sig liksom i, i den här setten och, liksom, och det är liksom oantastbara Ja, precis Därför vi går runt här och är fromma Så det är väl ingen som kan tänka oss Så, ah, det var en fruktansvärt kul nummer det är att, men det är en del av det här Och så döper de sig igenom att sticka in i sand Och så det är en del av den här samhällskritiken Som ändå, det är ju någonting som galanskaperna brukar Ha med Ja verkligen, och de brukar ju göra det på ett, på ett sätt Både kul, men ändå ett sätt som går fram Vilket vi visat väldigt tidigt i det Är det just det nummeret i min övna Precis, sen finns det ju annat eh, I den här filmen också Men då är det liksom lite mer Vagt kanske, här var det väldigt väldigt tydligt I den här scenen Absolut För att annars är det liksom om hela den här eh, Om hela finansvärlden Det är ju det som hela filmen kretsar runt ah, Ja, jo verkligen Men det var väl det, det som liksom på banksidan också att Det är en En film om ekonomi Ja <laughs> Men samtidigt egentligen så, vad säger de om finansvärlden egentligen mer än att den är svår att förstå sig på? Men <laughs> samtidigt så visar de ju på att den är korrupt också. Jo jo, det är ju samtidigt för sig. Jag tycker alltså, ju djupt man nu vill tolka så tycker jag de visar på att den är fruktansvärt korrupt egentligen. Att det handlar egentligen inte alls om omvärderingar eller alltså så, utan... Med rätt metod kan du stå det fram sen hur är det? du eller är eller liksom, så här, det spelar ingen roll mm. Utan det handlar bara om inte infiltrera sig och liksom Kommer på rätt väg Så på så vis så, så tycker jag man kan tolka den ett väldigt kritiskt Så ja. sätt också Exakt, och han Claes eh, Erikssons karaktär, Samuel Han mm. är ju verkligen Den ultimata kapitalisten på sätt och vis att säga att, ja, men, Det är ju klart att det är mina söner, jag har köpt dem Jag har betalat för dem liksom. Ja precis, jag har kvitton Ja! Och bara det säger vi väldigt mycket också. liksom. Verkligen. Vad va, va ligger liksom värdet Verket i, i saker och ting. Exakt. Och hur, hur mäter man ett värde på någonting precis, precis. Jag typ jag har nästan aldrig träffat dem, men skit, samma. Jag har betalat för dem. Altså mm. <laughs> har inte ens typ han inte ens kan nu på alla att De bara är en person. Det är med. <laughs> exakt. Så hur mycket har allt gått med människan? Mhm. Mm och. Jag vill inte tycka att det är så bra att de är osannolika. Ja. <laughs> Då hotas inte min eh, rikedom. Liksom. Ja, precis. Så jag menar, okej. Okay. <laughs> så. Så hela den biten är ganska absurd också. Och hon, hans, ja, före detta fru där, eller var det hans fru, jag vet inte. Eh, jag före detta. Ja, hon hade varit borta x antal år. Mm. Hon bara tyckte inte det var konstigt Jag trodde hon var och shoppade. Ja <laughs> Det blev också sådär Ja, jo <laughs> Okej <Okay. laughs> Så Du blev inte lite fundersam <laughs> mm. Eller Så Så ja Så det är kanske är det man ska Man kan inte bäta allt i pengar Nej, exakt och sen eh, måste vi faktiskt säga lite grann om den här modevisningen också För där gav de ju verkligen en släng Och det kändes faktiskt jätteaktuellt <laughs> För att de, de försökte ju verkligen göra någonting så absurt De bara kunde, det är ju uppenbart Det var ju det som var själva poängen med den scenen Ja, det skulle vara så klart Och bara ja. galet som liv Och det enda jag tänkte på under hela den scenen var Lady Gaga <laughs> Till viss del, ja. När de går i klädda resväskor och, eh, vad var det med Jo, den där hamsterklänningen. Ja, precis. Det var väl verkligen Lady Gaga? Ja, absolut. <laughs> om, om inte, <laughs> liksom. Så det kändes lite grann som en eh, lite profetia där, på deras håll. Det är det som är så lustigt, alltså det händer ibland att det är så man drar fram någonting som man tror ska vara så här riktigt jätteöverdrivet och superabsurt. Och så visade det sig bara ett par år senare att det blir verklighet. Ja, precis. Alltså särskilt mycket med galenskaperna kan jag känna att de har gjort mycket som fortfarande säger någonting. Faktiskt. Alltså, det, där har vi också en sån grej. Även är väldigt, om deras eh, äldre material. Jag vet, där har vi ju den, den mest kända grejen är väl eh, en av deras andra långfilmer. Life, mm. eh, Som handlar om en, en liten ort där absolut största... Arbetsgivaren är en vapenfabrik, mm. och så visade det sig att de eh, tar emot mutor på den här fabriken. Mm. Och det som var intressant var att den här filmen kom ut precis innan Bofors-skandalen upp uppdagades. <laughs> ja. Så det visade sig alltså att den var nästan en perfekt avspegling liksom, av verkligheten utan att de var menade att vara det. <laughs> Men jag, jag tycker sådär, med, med alltså, att det är exempelvis med som Brinner också. Alltså den här nedläggningshistorien att det är inte lönsamt. Och, mm. Alltså, man kan ta för mycket av deras material som helst. Men just att det fortfarande har väldigt mycket att säga, även om en del av deras material har de heller långt på notan nu. Ja, absolut. Så har de en förmåga att hålla sig aktuella. Mm. <laughs> Så det är spännande. Yes. Men sen, alltså, jag älskar ju med galenskapen också. Så det är ju unik och deras har samspelat om man Alltså att de är så sammankörda, liksom. Mm. Det. Och är hela första scenen är ju egentligen en nonsensscen. Ja. Alltså rent replikmässigt. Verkligen, hela den här biten om vem som vet vad då. Vem som vet för mycket och vem som vet vad du inte vet. Så... <laughs> man blir ju så bortkollad i de replikerna. Och ändå så säger de egentligen nästan bara samma sak. Fast de svänger på det. Ja. Och den är ju ganska lång scen. Det är det. Det är verkligen så väldigt klassisk galenskapande scen skulle man kunna säga. Men ja, verkligen. Eh, och det var så roligt också att de låter scenen pågå väldigt länge. Han Mm. och eh, han pratade med Klas. Eh, och de låter scenen pågå ganska länge, för han säger liksom Ja, nu får du sluta, pappa! Mm -hmm. <laughs> Jaha, så du jagar alltså din son med <laughs> helikopter. <laughs> Okej. <Okay. laughs> så. Precis. Och så har vi den här, och det var ganska absurt, men det var också sån liten... Eh... Jag tror att det är lite parodi på andra filmer. så När de ska mötas på massa sådana här konstiga ställen. Då hela tiden den där etiken. Men varför skulle vi träffas just här? Ja, just det. Och det är just... på alla möjliga skumma ställen. Det är I en berjudalbana är det en gång. Och sådär vi pratade om eh, när de hoppar fallskärm, då ska mötas inne i ett moln. Ja, just det. Och det var så jävla roligt. Hon bara, men varför ska vi träffas i ett moln? För jag vill prata ostört <laughs> Bara du sitter i en liksom Hur ostört kan det bli? Liksom? <laughs> Eller hur mycket mer ostört kan det bli? Ja, det var också vi. Sen retade det mig lite grann också Så där, där har man en liten nackdel Och då ska man att... sin sinne på ja. men där, där har man en liten nackdel ibland Av att veta hur saker verkligen funkar ibland För de pratar ju med varandra En hel del även under fritt fall, innan de fäller ut fallskärmarna. Ja. Det är omöjligt. Ja, fast så får man bara köpa. Ja, precis. Men det är, jag vet att liksom, det, men det är svårt att koppla bort liksom, när man ändå känner till det. Nej, ja, fast det känner jag att hela filmen är så absurd i sig. I sig. Ja, precis. Jag kan hålla så. med dig. Men sen en av mina favoriter är faktiskt att på den här stora järnkulan faktiskt. Mm. Och han... <laughs> um, uh, min här lilla med sig underhuvud. hoppar jag och man bara, bara. Vad gör du? Jag, bara, jag försöker hjälpa till! <laughs> man bara, Och det gör det genom att hoppa upp nu också. Liksom. Hallå. Ja, precis. Vad ska det känna till? Den är fortfarande mycket tyngre där nere. Så. Ja, det var kul. Och sen får vi ju den här fina scenen där när han springer på. Ner och på, eh, oh. Den där bland och springit på tunnelbanetågen. Ja, den ser Den var. A. Oh. det var riktigt bra. Jag tänkte lite bastekitom när jag såg den. Mm -hmm. Så det är också sån riktigt klassisk eh, gammaldags typ av humor. Men det är ändå det, det är imponerande att se. <laughs> Absolut. Det de har gjort det för det var väldigt snyggt. Mm -hmm. Men överlag så skulle jag nog ändå säga att alltså, visst, det finns många sådana roliga scener och det finns mycket sådär. Men ja, den håller väl kanske så där idag. Tyckte jag ändå. Ja, alltså, Ja alltså det är inte så sätt. Då tycker jag kanske att de har, de har annat material som känns gräsare så Det Sen kan man ju se den alltså, här eller görs förhållningen, med att ser, den är ju just att ser se samspelet mellan dem ja. Det är liksom det som gör grejer. Alltså, jag, jag tänker inte bara kanske just att eh, innehåll utan just strukturen på, på filmen som sagt, den är lite... Luddig. Ja, mm. det kan man säga. Du, du, du tycker att Stinsen brinner är mycket mm. Men Jag ja, tycker man... att det är roligt att det rör sig i samma lokal hela tiden. Att man har mm. kunnat göra så mycket med bara ett rum. Absolut. Där kommer ju det mycket av att Stinsen brinner var ju faktiskt en, en scenföreställning från början. Fast jag kan ändå tycka att jag har lite, lite problem att föreställa med denna som en scenföreställning heller. Kanske. Men de har, de har ändå fortfarande liksom samma... Alltså skadoskapen har ändå en viss stil. Och det är mycket ändå, som du säger, det är mycket färs det är mycket musik som skulle göra sig fruktansvärt bra på scen. Så att de har löst tekniska bitar att göra på ett annat sätt så skulle ju mycket väl kunna se att den här skulle funka på en scen också. ja det är nog sant, det kan jag hålla med om. I och med att de har liksom en viss typ av format Om du förstår vad jag menar Exakt Sen, okej, okay, han kan inte springa på tåg kanske på scen Men då hade man gjort någonting annat alltså, ja, ja, precis så, så, ja Jag hade nog kunnat se det som det ser det musikalt <här> jag. Så jag tycker att det är lite orättvist Kanske att jämföra den lite med Stinsenbrinner Som jag personligen tycker är något av det absolut bästa de har gjort <här> I och för sig <här> Den är bra men galanskapande i sig, alltså allting som de gör är väldigt bra Och även någonting som är Lite sämre är fortfarande väldigt bra Och ser ja mm. absolut absolut. Sen får man, sen har ju alla sina Bättre och lite, lite Mindre bättre stunder Om man säger så Men jag ja. menar det det de har ju producerat så fruktansvärt mycket så menar, det, det är väl bara naturligt allt inte blir samma. Alltid, precis. precis. Så. Jag bara, bara lite snabbt så om man ska prata lite bakgrund. Eh, jag är ju i princip uppvuxen med galenskaperna. Jag såg ju eh, himla många program när det sändes första gången. Även om jag inte var gammal. Eh, och Tornado också på den delen. Och jag såg eh, de här Sen, sen dröjde det i och för sig länge innan jag faktiskt såg eh, såg dem live. Det var först eh, Lyckad nedfrysning av här Måro var, var den första som jag såg. Eh, faktiskt på riktigt. Så att säga. Jag har nog aldrig sett live faktiskt. Och nu är det ju lite för sent. Ja. Jo. <laughs> nu, är det, nu är det ju snarare som sagt att de delar upp sig och kör lite mindre grupper och andra konstellationer. Jag det är inte men... så mycket längre. Va? Nej, jag tror inte heller det. För det går ju någon på, någon på Lorentzbergs teater nu, vet jag. Ja, det är väl den här eh, konditori ja. fortfarande. Ja. Det är... Och sen sen körde de ju den här eh, Falkes fondue fortfarande, tror jag, på Kajkulotta. Sen hade de ju förra året den här Cartwright. Ja, den, ja. Det är nog den jag tänker på. Grejen? Mm. Det är var bara tre av dem. Ja, precis. Sen hade ju klar sin egen... Ja, sin enmansshow yes. Sådär, Så att de är ju mycket mer uppdelade nu Men är det fortfarande Claes som skriver de andra grejerna också? Det vet jag faktiskt inte riktigt om det är Eller inte Men eh, deras storhetstid är väl förbi Kan man väl säga nu i alla fall Ja, det får man kanske tillverk säga Ja som, som grupp så sett mm -hmm. Ja, även om de fortfarande kan producera bra grejer Så är det ju inte sånt som just galenskaperna och Aftershave vad man vill säga, för det, är faktiskt... det är så lätt att bara säga galenskaperna, Men det är faktiskt galenskaperna och Aftershave Precis, de var två stycken Helt skilda grupper från början Och behöll bägge namnen när de såg ihop sig mm. Så det, det ska man inte glömma, det är galenskaparna och Aftershave Eller bara om man vill förkorta det Gas Just det <laughs> Så fick vi det utrett också <laughs> Precis Right, men då har vi dagens topp tre-lista. Ja, precis. Och, eh, som en liten parentes på den här, jag vet vad du vet och jag vet vad jag vet och jag vet också vad du vet att jag vet att du vet. Men vad du inte vet är att jag vet någonting som du inte vet. Så har vi tre andra karaktärer som vet. En hel del. Ja. <laughs> Det kan jag man säga. På olika sätt. Och eh, på tredje plats har vi... Kandal. från mm. Socken om ringen. Yes. Det är en som vet mycket Nej, men... <laughs> <laughs> men inte säger lika mycket <laughs> Nej, på vore ont och på gott kanske man ska säga Ja precis, han är, han är väl en ganska enigmatisk karaktär Ja Faktiskt Vad sa du att han var, sa du? Enigmatisk Vad betyder det? <laughs> Gottfull Jaha, okej <okay. laughs> Nu, nu stackar vi, nu stackar vi inte språk <laughs> <laughs> Okej, okay. ja jo, men det kan jag hålla med om. Eh, vilket ju kan ställa till lite problem ibland När han bara försvinner så där man då står där som små fån Och bara, men vad var det vi skulle göra? Jag ja, <laughs> Hjälp! så Men eh, vi tycker om Galdon ändå Tycker jag Han är en skön kille <laughs> Ja, <laughs> även om han är lite jobbig ibland Så löser han ju upp det mesta Precis eh, Och på andra plats eh, har vi Oraklet från Matrix-filmerna där har vi verkligen en, en karaktär som är eh, väldigt gåtfull och definitivt inte säger allting med en mm. gång. <laughs> Utan eh, hon snarare utnyttjar det faktum att hon vet mycket och genom att eh, bara portionera ut sin kunskap i eh, viss bestämd mängd för att försöka påverka omgivningen. Mm. Och det är någonting som är väl ändå ganska vanligt med, med såna, väldigt... I film i alla fall, särskilt i, eh, i drama, om man så säger. Mm. Karaktärer som har mycket kunskap men och använder den för att eh, manipulera. Precis. Undrar hur man själv skulle ha gjort. Mm. Om man hade vetat. <laughs> ja, precis. precis Det är aldrig, <laughs> aldrig, aldrig lätt att veta. <laughs> om man skulle nyttja eller nyttja det. Exakt. Nitchade. Och då kan vi väl avsluta med eh, den andra änden av spektret, då kan man väl säga. <laughs> ja, rör lite mer mot finstrykt till världen. Och då kanske en del kan när vem vi tänker på direkt. <laughs> och eh, det är ju såklart stjärnarnas krig och Yoda. Där kan man säga, han tycker inte jag känns som en sån karaktär som, som manipulerar på det sättet. Nej. Eller han försöker nog inte göra det i alla fall Eller? Det närmaste är väl den här scenen i, När han dyker upp för första gången Om man ser det kronologiskt I hur filmerna spelades in i episod 5 ja. När han spelar liksom så här lite Konstig, excentrisk träskgubbe mm. Där en stund <laughs> När han först träffar Luke <laughs> Och det är faktiskt hans Det är ju roligaste scen <laughs> helt klart när han bara går krig och liksom, i princip bara driver med honom Man und då undrar man lite om man är så här lite halvgalen eller vad <laughs> Ja, exakt Ja, nej men man, man tycker om honom Det gör man För han, han är god på något sätt Eller han är, ja och så, Men sen tror jag att man också, han verkar lite så här Han kan nog verka lite söt och oskyldig på sin sätt att prata också mm. Lite så här lite gåtfull men ändå liksom Precis. Det är inte alltid man förstår kanske vart han vill komma Nej För han pratar ju lite så här. Så man bara okej okay. mm. Fast det är ju inte för att medvetet undanhålla någonting Utan bara för att han Exakt Filistroferar så, så kan jag tycka att just den scenen Fungerar ju inte riktigt lika bra längre Om man ser alla filmerna i nummerordning Så att säga För då vet man ju mycket väl vem han är innan den scenen Ja det tänker jag Hoppar runt som ett litet Ja precis men det vet vi, för vi såg ju dem i, ska man säga det, fel ordning. Ja. ja, vi såg dem i nummerordning okay. ja. Ep Episod 1 till och med 6 i den ordningen så, så det är precis det du säger Så är på, alltså, för man har sett en annan sida av honom innan mm -hmm. Så jag höll ju på att garva när vi såg den här siden. Jag tänker att han Absolut. hade slått över totalt på honom nu När han flyttade ut eller vad har hänt? Ja, ja så, så kan det också funka <laughs> alltså, det, det, är så, det är så svårt, tror jag, att... Eh... För mig, liksom, som eh, ha, är så... Eh, så jag har ju verkligen de filmerna i blodet sedan jag var liten ja. Och det är så svårt att tänka mig liksom, hur det skulle ha varit om jag faktiskt aldrig hade sett dem Och sen såg dem i nummerordning så som du gjorde ja. För man får ju en helt annan kontakt, liksom en helt annan upplevelse av karaktärerna Ja verkligen, eller verkligen, så jag, det vet väl inte jag, jag har bara sett dem i en ordning <laughs> Nej, men jag vet att det, det blir, det blir ofta så lite tydligt just när vi pratar om det, eftersom vi har bägge de två sidorna. Ja. Vi har varsin av dem. Och sen upplevde jag kanske att, att, att jag sa saker som du kanske inte direkt hade tänkt på innan. Mm. Men som jag upplevde när jag sa sånt om första gången. Så, så ja, Nej, men det har varit väldigt intressant. Det kanske gör ett sångårdsavsnitt någon när vi diskuterar sångårdsavsnitt. <laughs> <laughs> Istället Det kanske man ska göra Det känns som att det finns risk för att det kan bli långt <laughs> Ja men det blir Star Wars special på få avsnitt Ja precis, det kanske det kanske. kan bli Right Men det var allt för idag Ja. Och som vanligt vill ni höra mer av oss Så finns det på popcorn.com Och där finns också länkar till vår Facebook och vår Twitter Och vår sida på iTunes Och eh, ni får givetvis också gärna skicka mejl Till oss på brev Popcorn.com. Det var allt för idag. Ja, tack så mycket. Tack, tack. Hej. Hej.